Днес сме 30 юни 2015 година и провеждам интервю за проекта Памета за прехода. Здрасти! Здрасти! Значи, да започнем. Може ли да се представиш с пълното име и дата на раждане? Да, казвам си. Родена съм на 3.1951 г. Мой да, да разкажеш, но как. Нали, Пивон детството, как и било селото, като се израствал. Такива неща. То да, просто в селско семейство съм израснала. Детството ми беше много хубаво. Просто свободно. и голяма игра в махалата, много деца. И защото дощо... щастливо детство. Да. А да. родителите какво родителите, работиха? Те бяха в, тогава в образоване от отекези се. Mm. И бяха даже звеноводи на звена. Те си имаха, които се занимаваха с глузя, други с поливъдно, с зеленчуци. И те по цял ден ходиха на работа. Да. Вечер се връщаха. Mm. И аз с моята баба, тя готвеше. аз само вода я налея. Много-много изобщо красиво детство съм имала. И да набързо налея вода да ни е такова и пак тичам да играя. Да, помагала съм и в домакинството, mm -hmm. в градината съм помагала. Изобщо съм научена и на труд, още от малка. А училище да. до кой клас беше в... 8-ми клас. И после... До 8 клас, след това исках много да уча в економическия техникум в Пловдив, но така се случи, че това ми е било голяма мечта, и изобщо и за работа. Обаче, след това но нещо изпуснах срока или как стана тогава и в последния момент ме записаха тук в средно специално техническо училище в Сопот. Беше пър... първия випус за средно образование техническо. Те подготвят кадри за завода. Mm -hmm. Впрочем така завърших три години и вече влязах в завода да работя. И значи знаеш да. че ще влезеш в завода? Да, ми подстрой дори не вкараха в завода. Подстрой? <laughs> да, Какво подстрой. Означава, ми подстрой подстрой всичките от класа и в управлението и посрещна, който беше директора по специалните въпроси Васил Попов и тогава вече ни приветства като а, кадри, нови кадри за завода. Точно тогава а, бяха построили нов цех 230, вече се разрасваше завода и така. И... То, това коя година завърши? Ай, 60... 1969 година съм завършила и така, и започнах да работя в 239 цех беше. То цех Контрола ми, Специално военно производство. Нали? То са детайли, фактически. То не е такова детайли работя специално за дадено изделие. Но 70-та година се омъжих и 71-та родих голямата ми дъщеря и след това на 10 януари 72 година се преместих в, в обществено хранене вече, в към столовите. С към... 72-ра? 72, да. okay. И как сте на това? Да. Те, ли те питаха или че подаде? подадах, да. Разбрах, че има свободно место и наприеха като касиер, фактурист Да. И така. И започнах вече в столовите да работя и там вече до последно. Най-накрая вече тук, нали, в центъра бях. Но съм изкарала. Те фактически касер фактури се водеше като а, щитоводна длъжност. Се Правих калкулации на ястията, нали, ведомости по-специално. Какъв смисъл калкулации? Ми, а, всяко ястие се калкули... калкулира. Нали, колко продукт са по Колко продукти, да нали, брашно солта, <мас> всичко се изрежда и всичките десерти също си, и след това всичко се сумира, всичко се изтегля толкова, нали, като общо количество вече. Какво за е. всичките столови и такива за неща? Всичките, за всичките столови по водихме, да, и тогава бяха 4 стола. И какви бяха за номерата? Колко големи количества? Много количества се готвиха, тогава завода работеше в пълна сила. И много се готвиха. По, по 700-800 основни ястия се правиха. По супи, десерти. По цяла ведомо се изпълваше и се изписваше. Много, много, много работа имаше тогава. Беше? И, да, и, да, и, и търговията. имахме ми много и лавки тогава. много търговията. Имах ми също оранжерия, да, зеленчуци. Mm -hmm. Тя при аварията са... Младе след това да построиха нова. Са построи. Кое е? Оранжерията? Оранжерията, да. Тя беше разрушена ами от аварията? Разрушена беше То, Точно до нея беше, да. Аварията. Беше се вода? Да, да. Оранжери? Еми да. да. Ама те, щото този цех... И те па след че го изместиха всичко в фигано. Е, че след. Не, не ли е ли опасно uh -huh. така да се произвежда храна? Не, не. То беше склад. Той склад беше, който беше. Окей. Okay. Да. А, разкажи ми това, къде, как викаш. Как правяхте кокулации, какви инструменти ползвахте, нали? Викаш Алки, беше подобрението Еми да, отначало обаче... нямахме сметачни машини, нямаше. Имаше такива, те бяха черни машинки с плазгачи с а, набиране на числа, и, и така въртиш с дръжката и се умножаваш. То най-вече умножение а, ползвахме. Умножение. Да и ведомостите. Нали, толкова количеството по цената, нали, толкова да умножаваш и, и събираш. Пък през сумирането само събираш. Ми с дръжка така бяха черни. Ама когато постъпих аз в рейсепето, имахме и хижа и забравка. Имахме катъри, които те изкарваха храната горе на хижата. Катъри? Катъри, това е кръстоска между кон и магаре. Да, те са яки и с тях изкарваха горе на хижата храната. Имаше и почиващи там. Да, след това вече познаха с трактор с едно ремарки отзад специално направено да изтегля па храната и накрая вече лифта кога направиха. И да, калкулациите... А, калкулациите, са... са от рецепти. Дали, те ги съставяха рецептите. Пък, нали, не само... Нали, тя е направена, например, за... А, за, де, за 100 порции. Mm -hmm. И ти вече, в основа на тия 100, за 100, ти вече изчислява за 50, за 200, mm -hmm. за толкова. Вече са такова, обаче. Плюс-минус, нали, дали в прерасход, дали в економия, нали, следиш да ни... Да ни превишаваш, нали, с количествата, горе-долу да се изписват правилно. И така съм работила. <сíns> <сíns> <сíns> Разкажи се на за колегите, за... го правих ти ми, на... как се общувахме? бяхме все един а, колектив... А, все от мла... горе-долу наша възраст, като почнеш от 45-я набор, например до 55-я набор, до 57-ми. И просто се разбирахме много, много. Бяхме като едно семейство. Така и семейно се правихме вечери. много, много беше хубаво. Себе събирахте се извън завода. Да, извън завода. семейно познавахме се Взъпщо като и семействата се познава. Децата си познавахме, празнувахме на децата, нали, кой го прелива студент, кой такова. Беше голяма радост, беше, защото бяхме почти все на една възраст, така и децата не бяха се гордо с една, с две, с три години, така само разлика. И беше много хубаво, много, много хубаво. Даже още си имам така спомени, с които така сме се събирами. Uh, или са виждаме, нали, сега особено. И, и се едно, че са като познати. Повече от роднините си ги имам, па, колешките, които са ми били. И, тези, и, и които са си отишли от този свят Бог да ги прости. Mm -hmm. нали, защото имаш, има от тях. Да. Никога не сме са така карали в, в, във връзка с работата. Сме имали, нали, припернявали mm -hmm. нали, разправи. Обаче в, така не сме. Винаги бяхме много задружни, много си помагахме. Да, като приятели бяхме. Аз дори и моята приятелка тази систо, си, която беше. И се имах като сестра. Всичко си. Можех всичко да си кажа на нея. Всичко. И, и тя да ми сподели с на мене. И винаги сме се разбирали много. И когато такова. Бе, много тежко го изживях. Просто, даже три дни, даже болнични с не можех да спа. Все тя ми беше пред очите. Чака като оплашена бях. Да, много тежко го преживях. Смъртъж, тя и тя изведнъж. Тя се ми викаше, ти си Мичия работохоличка. По-тока. Викам, ами ти се същата. Тя е. Да, ми е така, така е. Поколението ни е такова. Ние ходихме на помощно стопанство, като имахме помощно стопанство. Завод? Ход... Завода имахме помощно стопанство. То включваше. Значи, свинеферма, кравеферма, растиневътство, нали? Оранжерията. И. И. Това, и, и... И кой беше още? Четири неща бяха. И просто ходихме да, да сеем лук. Сняг и е валял, ни отиваме да сеем лук. Да, да копаем зели. Домати сме също копаяли, сме вързвали. Много, много сътрудихме. До всичко това се произвеждаше за стола. Той идваше, идваше като Прочим, като приход се е ночи. идваше на, на столовите. Да. Значи и магданос, моркови, всичко, всичко това. И всичко се водеше. Да, като и реализация имахме, колко е реализирано всичко. Било мисо, било зеленчуци, било всичко за помощност. Той се водеше като един отрасъл. Лично, често ходихте. Имахме да. имах свини ферма с, с неризи, с майки, свинемайки, с малки прасета, бозайници, отделно за огояване. Отделно имахме ферма, имахме телета за огояване, имахме бозайници, имахме балканска паша, които ги извеждаха на Балкана, такива крави. Те също имаха теленца и имаше и, и дойни крави, 55, на пайталка на висността пайталка, но те след това я продадаха. Беше, беше всичко направено, механизирано, хранилки за, за такива транспалентни ленти, за фураж, всичко. Да, a -a. хладилна камера имахме имах за млякото да се съхранява. Също го давахме млякото на млекозавода в Карлово. Всичко това е, беше. Да. Теле, и всичко имахме и месо за столовите. Са кож, прясно месо. В началото, преди, преди прехода, имахме 45% поефтиняване на храната. И 5%, което идваше от остъпките, долу това са 50% поефтиняване на храната. И беше и много хранище имахме на столовите. И беше ефтино. Просто ефтино за работещите, за работниците. Mm -hmm. Обаче след това вече като дойде вече това са, вече всичко отпадна и вече както са закула, така са залага. Нали? То почне да се работи вече с ДДС. Вече вкараха. Вече. ДДС е... ДДС. 20%. На, ми, на стоките. Так са? Такса. Да, да. ДДС. Са вече начисляваше и, mm -hmm. и пътички са ускъпяваше. И то вече и сега е валидно тук в България. То е навсякъде То навсякъде не е само тук. Така. А... Но... Айде малко да говорим за прехода и после ще говорим за нали, участието mm -hmm. в тан... танцата. А, а, в, а, в, в, в певичната група. Mm -hmm. Самодейността. Да, ма... но какво видя, какви промяни видя за на... както викаш а, имахме и пом... почивно дело. Аз за е забравих. Mm -hmm. Четвъртото е почивно дело, да. Така, да. Значи, какви промени видя? колко бързо почнаха да се променят тези. От гледна точка нали, на тези книги, щето uh от книги, -huh. парите, къде в към тези предприятия. Ем, Да, те вече като влязаха компютрите, вече работата, нали, почна... вече образуваха тук от центъра и централно вече, и всичко водише вече, сметките се водиха вече по компютрите, нали? се направи схема вече, и, и книгите малко отпаднаха вече, да пишеш на ръка. Да, в да, точка се една на да. разлика в тези предприятия, с едно за дали крави ферма, а, за, еми, да, да и той вече имаше разработи. у нас, даже доскоро си пазих и а, това а, нали, сметкопланът, по който работихме. Нали. Те от центъра вече като направиха вече това и работеше вече по нея. И като вече по сметките, като си отдай, такова то всичко ти излиза. Какви нали. са приходите, какви са разходи, какъв е остатък нали, на материални сметки, нали, на амбалажи, на... всичко се водеше вече. И всичко вече на компютрите. И по-улекотено беше. Защото Ама... взимаш много вече цифрите. Да, той си ги сумира. Виждаш ли, mm -hmm. ли се една разлика в тези цифри чрез годините, след 90-та? За намаляване. След 90-та. Виждаш ли еми... се в номерата? Е, виждаш ли се вече, че са улесняваше? Те затова и почнаха и да се кръщават и хора, защото вече като са... Няма толкова обемисто вече много обем в работата и, и вече тя се улесняваше. ба те вече като почнаха да разпродават. най-напред продадаха младежкия дом. Той също се водише към нас. младежкия дом. Киното. Вече пайталка. Вече кръвифермата. Накрая вече и свинифермата. Такова. Оранжерия. То всичко отпадна вече. и Остана само единствено само стола столовото храни. И то само един стол остана вече. Не, отначало имаше баничарница, че правяха банички в стол 4 и така беше. Значи стол, и, но стол 2 и него го затвори и остана само столови, само един стол. И вече то работата на маляр хептен вече. И няма. Да, и започнаха вече масово да се разпределят хората вече, да се <съща> принасочват. Аз затова вече минах тук на, пави... на, ли, на центъра на павилиона. Да, там последно вече работих. <съкълзвър> Бяха. Павилион, в. Ми, той е бюфет, по-специално По бифет. Ми продавам кафе, нали? Кафе Пак са, Да, да, е. да, да. Пак към нас, към рецепто, да. Вафли, така. М -м. и така. Рецепто. Го... А, и готова храна. От стола ми караха храна, обяд. И продавах кюфтета, нали, пържоли и такива за, за обяд, които са от центъра да се вземат за обяд. И това. Последно. Но РСП не ми са, че казаха. Работна стопанско предприятие. предприятие. Обществено да. хранение. То, най -на... То после вече го приименува ОХТП. Обществено хранене, търговия и почивно дело. Точно така беше. И почивно дело. Обаче поздно, да. Така. Но старото беше си РСП. Да. А когато, нали, през тези години, когато почнаха съкрещения от работа, ти беше ли с едно или че ще се запашена? Еми, за работа. Не, аз никога не съм. Все съм си мислил, че си имам късмет в живота и ето, както и последно на бюфета и се пенсионирах, защото 30 колко години имам само в това. 37, 30... 38 години. Да. И, да, каиш, както каза, прожи хората извън да Вина. Да, като работих в, на бюфета тук в центъра, понеже този бюфет го бяха затворили. И решиха дали да го отворят, защото приместиха много счетоводство, ги приместиха в сградата тук на изчислителния център. И такава. И аз имах късмет да отида там да работя и всичко изчистихме те пък, като вижда, че аз съм на линито се язира да да е хубаво и те да дойдоха с такова измихме лампиони, всичко се изми, стъкла долу се изчисти, с цветна всичко заредихме с тока и просто им беше много приятно и като поддържах и чисто передета служих всичко. и много им, стана. много им беше хубавко защото поддържах чистота и така, и плюс това бях и лъчизардна. Отначало се страхувах, че боравих с пари, по не бях така свикнала, ама по-после вече свикнах и с това. И така, и много, много бяха. Като идваха, много ми беше приятно да идват, да. И се вика да, да влезем, само да видим, ти кажем здрав... добро утро и, да, и се кажем. И да не си купим нищо, се качим горе, да, да те видим. <laughs> да. И усмивката ми беше винаги на лицето, да. Yeah. Ами аз обичам с хора да работя. Защо? И сега много ме уважават. Всички ти много ме много уважават. Като отидат до магазина тук, къде понеже като дойдат от център, и се винаги нима отминават никога. Да, винаги. И все ме викат все си такава, и все си такава примидена, все си такава нагласенка, все си такава усмихната. Викам, пожелавам ви и на вас да бъдете такива на моите години. А то... Живота е това. Да бъдеш щастлив. Това като виви, рецеп... рецепция... за рецепция, стая за рецепция, така ли, какво наречи? Тази стая, като ми показа тук. Тази стая. А, казва? тая е гостната. Гостната. Гостната рецеп... на стола. Да. да. На стола едно. Какви на едвах... централния стол. Какви хора едваха И... там да тук, тук, тук в началото съхраниха всички директори. Всички гости, директори имаха право да се хранят. В самото начало, когато поступих на работа, преди да я ремонтират, преди да я направят новият ремонт, всички се храниха там. Даже от 10 от, от това всички се храниха там. Имаше две сервичорки, които сервираха на всички и да взимаха веселина, като ресторант. След това, вече като я направиха ремонта, вече край. Започнаха само гости, когато има делегации, ги посрещаха в тази гостна. Да. Тя моето дъщеря работеше там се Последно. Тази малката. да тази. Да. Даже тя точно там е снимана. ето и даже и тя е за на манта. Ето, с манта е бяла. Да. Да, Стефания беше снимала, да. Моля да скача, за твоето части е в. Това вокална. Вокал. Не, аз, е, вокална. аз, е, аз е, Моето, моето е, събодейността ми е много дълго. Аз съм започнала още от малка да пея. Още в селото. На... Най-напред съм започнала да пея с Рума Мума. И то ме е било срам да излеза отпред. А ми в, а, в как съм била в хората, от там, от место съм пяла защото ме е било срам. И после вече почнах да излизам самостоятелно по а, сборо. Даже и на събори съм пяла, на открито, mm -hmm. на фестивали в селата там, в Карлово. Yeah. Обаче като дойдох да уча вече в Сопот, също тук съм участвала в фестивали. Всяка година имахме ми фестивали на техникума. И се съм взимала грамотя. Аз да ти ги покажа, но yeah. не ги. Сега не помня къде съм ги сложила. И вече като започнах работа в завода, Започнах да пея. Моментално бях в хора. Ма взеха такова. И, и ходихме, имахме участие и по цеховите в завода. Аз съм пяла, винаги, и както там сама. Се ми вика народната певица. И, и прибача Коли. Той много, много беше добър ръководител. И оценяваше. След това при над Донга пех, И след това минах в при Андонова а, школовано пеение вече преминах. Защото е школовано пеение нали, на гласове без а, съпроводи. Да. Да. И това беше, при Андонова беше до последно вече, докато при... и, и това са прекърли, край и се кратиха и нея и тя практически се хора последно при нея. Кога година не съкратиха хора? Ми, ми след 95-та година ли беше? 95-та, -96 96-та вече прекратиха. Те, тогава и станцията, тя станцията 97-та и, и 8-ма ли я продадаха станцията в Несебър. Аз там ходих и на работа. Да, там щитоводител ходих. По две смяни карах. Ама специално в самодейността съм участвала много. И в Словакия сме ходили. Три пъти съм ходила в Словакия. Там. Там къде Раз, пяхте? В мен не начала. Еми, в, в Кисотско ново мести. Повашка бистрица. Най-много там. Там се сме ходили. И пред... Просто го пред... знаех. От кой пяхте? Еми, На много, много голяма публика. Особено по вашка бистрица, на която ходихме 82-а, не първата година, след това 86-а и 88-а. 82-а, когато ходихме, бяхме заедно с танцовия състав, хореография, общо с тях. И тогава няма да забравя, че пеехме Пътник Освиден, Пътник Омлатанас, 3 Три. Пяхме. А, и това ми, това ми е било, се е запаметило толкова много в, в, в главата ми, че излизаме пред Сейноче е публикът Тъмен Салон и ние три ти пеем. И все едно, че пееш в една дълбочина. Няма да представя какво чувство съм изпитвала, че съм българка. Просто. Тя сега ние пее тая песен, но тя е много нали, пътнико свиден, пътнико млад, тръгна да видиш пели. Чуж, Чуждия свят ли как беше там. Много хубава. И така, у нея гласове са леят. Нещо върховно е било. А пък триото, къде сме пели, са били народни песни. Триото. триото народни песни. Нали, три гласа най-напред и след това хора пее. Да. И. Много, Какви много. други хубави спомени така имаш? За, okay, за, за пътуване и пътув... пътуването? Yeah. Еми, аз винаги съм била де да знам обичана така предпочитала ли сама винаги за компания да пеем и винаги съм имала такова едно висшо чувство за на самоличността ми, нали, на това, че че все пак са оценявали нали, гласа, мисля, и са ми казали, че имам кадифян глас. Да, като пееше аз и сега вкъщи, и вкъщи си пея. Просто като си остана, даже сама си пея и, и си правя разни вариации, и сама са всушвам, И сама си казвам, не тук ни го направи хубаво. Сега повторо във втори път. Да, обаче, сме... в песните намирам набирам която когато, например, много нещо ми е мъчно или нещо ме измъчва. Аз надувам музиката, то свири и я спея. И просто в миг забравям за всичко, защото песента, която следва, тя ми веднага идва ми в съзнанието, че следващата песен е тази, следващата е тази, и изобщо за друго нищо ти мисля. <сълът> и това, утехата я намирам в песните. Особено македонски песни, ми са любимите. Пиринските песни, но Чалга не. Чалга. Не мога изобщото дума да продумам начало, да. да. Иначе класическо пеене, нали, оперет, такива... Гласът ми, обаче, не е толкова разработен. разработи нали, в, в карловския хор пеех такива песни, но църковно пейне също. Mm. Да. От Ченаш, нали, там, тези песни... Сеги пей, хочи, нащи, ще се даде, във се, до свети цима, това е да видай царствия това Да, много. Yeah. Още питаме, изпеиш нещо, свършим, към накрая, да. ще трябва да го настроя да. по-искъм. Не, съм, да. да. да му, за едно, като ходихте, нали, от цех, нали, до цех да пейте, ходихте в завода да изпълнявате неща? Mm, ми, ходили сме на фестивали. На фестивали сме ходили, Тама в Цаховити, в самия завод. В завода, да. Си... да. Канили из... кани, кани, кани са ни, нали? Например, в Карлово, ходили, в ритуалната зала, в която са надолу, в ходили да пеем. На много, на много такива поводи, на празници сме пели, на кирили методи, на това. пели сме, на всички такива празници. На обесването на левски сме пели. А, има снимка за обесването на левски хора. Къде беше то, тя ще я покажа. А на такива. Да, да. Пред от... На предпаметницата на Васиолес. Откривани на. Нали знам, че 80-те години някои неща са открити с едно сгради. А, ми... от завода, открити, от завода. Ами е, откриваха пам... Те паметник на Георги Димитров. Откриха тя го бутнаха, тя го махна. На Ления махнаха го. Къде в Сопот? В Сопот, да. Имаше. Тук, ми, имаше, да. Къде имаш... бяха тези? Ми паметник на Георги Димитров Имаш предспорната зала. Сега само стои това. Отдолу, по ставката, тук пред завода, пред културния дом, пред въртелишките, където са влиза, в завода, там пък е градинката, където има градинка, там пък имаш и на Ленин, само, бю... само бюста, не, само това, главата, не бюст, е така, само така, май беше, да. А докато Георги Дмитро беше целият ръст, цял ръст. И махнаха ги. Да, да сложат други. Какво се служили сега? Нищо, така стоят. А то да. там, викаше, къде практикувахте пеенето? Пеенето да. беше в културния дом. Тук тази жълта сграда, която е до о, завода. Тя беше много. Долу имаше стол. Беше към нас, стол две. Той голям стол беше. Те, беше умжал малък, след това го разшириха. Отгоре беше. беше в салона репетираха танцовия състав. Гори, отгоре имаше стъл, стълби, има. едната стаячка репетираха вокалната група. Специално си имаха стая за вокалната група. Гори имаше стая за хора, за, за то смесения хор. След това ни, ни там също пеехме, когато при Бачоколева. След това при Андонова, пък тя имаше радиоредба, радиоредба имахме в съвода, имаше радиоредба. Съобщения, работи се правиха. <съкълзвава> И там имаше пък стая. Снабдяването беше на завода, беше отвън, за да не влизат вътре в завода, беше отвън. Снабдяването и така. Беше много дълго оживено. беше маса, всичко, всичко пада. И викаш всичко... кажи като... къде? Имаше и лавка там. Имаше лавка, защо. Срещу а, това. Да, вътре в стола ме лавка. А отвън, срещу М... сграда, има като. Там имаше. Киментово... А, а, там имаше. Там имаше тото. Тато имаше. После магазин го направиха, но те го махнаха. И там имаше пък и друг павилион, Частин беше там, другият агъл на завода. Всичко-всичко отиде. А вие като практикувах, викаше, че... Или като репетирахте, ти, викаше хората, като слизаха, заха много, много беше хубаво. Може да разказвеш Просто... А, а сутрин отиваш колкото е бодър, отиваш на работа на обид, като, на обид, като излезеш, нали, дадиш или на външния стол, както как му викаме, външния стол, във, дето е културният дом, отгоре, барабани дрънчат такова, просто настроение, настроение, настроение дават и направо настроение за такова. А вечерно време, като излизах ми в 5 часа, танцове състав играят, свират. Она музика, слушаш как тропат с краката, просто се прибираш, колкото и да си изборе пак с, с песните, с ритъмът на танците, пак се прибираш. Това е нещо е върховно. А, и като ходихме, самодейци бяхме, но по един час имахме два пъти в седмицата, по един час излизахме преди работното време. Нали? За да репетираме. Това не беше ползата. Да? И прибирахме са с работниците. Значи един час, два часа, практически в седмицата, ни позволяваха да излизаме по-рано от работното време за да репетираме. Това не беше. Иначе като ходихме на участие, ти си го от свободното време. Ма, ма пак и много, никога не си казвал, няма да отидеш на участие или някъде. Ти просто си, си го имаш в себе си. Да. Сега, младите не можеш да ги накараш да отсъстват или да от свободното време. Всеки гледа, ако такова, че трябва паричката или такова. Ма не, не. И взобщо сме самодейци. <съм> <съм> самодейци. Мето това не е и крепяло. Това Той кой, на който му идвало отвътре. Това не всеки може да пее, <съм> нали, както и, и, да, и да танцува всеки. То си <съм> природна даденост. Да, глас Божий. Така е. Какво, какво мислите за тази участването в ВМЗ, в такива самодейности, изкуствени самодейности? Ми, за тази мис, връзка. Ами, ми... гордост ни е било, например, като представим добре, че представим из завода. Ние никога не сме мислили такова. Просто сме и танцовия състав има много награди. Имал ние също сме имали грамоти. И просто сме с гордост ми играли или пяли такова, за да нали, танцовия състав, както и вокалната група, беше много известна. Mm -hmm. И сега хубаво пеят, но тогава много хубаво пее, защото Бяха си млади и се представяха много добре. Много хубави песни имаха. И аз много ги харесвах как пееха. И затова някак се... Това не е било гордостта, че представяш завода. С, -с, с гордост ми бяли. Просто го имахме... Ми... Много маболи за завода. Много ма боли. Ся въпреки съм пенсионерка. Много така е... Като стане нещо, го изживявам болезнено. Защото все пак животът ни е минал. Все през портал да минаваш. <съща> И да гледаш часовника. Да. Много ми, много ми е тъжно за завода. Но няма да го за това. Вярвам, че той съществува. Няма, така, да. как виждеш, не то? Моя, не такова, виждам, вярвам. Как виждаш като бъдещето? Моето какво по-подравил? Не виждам, защото той остана само той е държавен. Все пак държавен е. Е частен. Колкото и да е такова, мой, нали нещо друго производство да таковат, но вярвам, че няма да да го закрият. Така си, така си мисла. Не да знам. Надеждата ми е такава. Да, нека да има тук, да има в този район, защото за младите е трудно. Няма къде да работят. Но мислиш ли, че младите хора са привлечени да работят в завод? Ми така. Само на производството. Младите производство, не нали? са привлечени, защото а, на тях, като им кажеш, а, за 300 лева, те им се виждат все малко. Пък аз, когато съм започнала да работя, съм започнала с 63 лева заплата. И даже когато съм започнала да работя, нито, нито съм питала. Какви пари ще ми дават? Или... Ние, изобщо това нещо не е било. Да питаш, да се пазаряваш. Няма такива ли както сега. Сега е. Ние били, били сме по-друго поколение тогава. сме били. Трудолюбиво сме били тогава. Не сме мислили за такива неща. И на смяни първа смяна, втора смяна. Боже, ти си млад човек, то ти съспи, спини можеш да гледаш, но пак няма да роптаеш. Никак не сме такова не правили на въпрос, както сега младите го правят. Но мисля, че трябва да се научат да работят. Първо трябва да преминат през обучение, трябва, трябва да, да, да се интересуват, трябва да, да знаят. Не може сега човек да го хванеш от пътя и да го насложиш на програма машина или на нещо да работи. Не може. Не може. Той... Особено с микрони с такова да работи. Къде той, той, той, не, той не го учил и за много лошо, че заимов затвориха тия паралелки, ги примахнаха, но сега вече видяха грешката и сега вече откриват такива паралелки с тугарство, с шлосирство, с разни хип... Те какво? Започнаха сега нови. А, нали, какви бяха там? хранител на промиш... леката промишлятост. Никво беше, кумпиоти и това, Ма не може. Трябва да има и такива специално за завода, както и Степетиото, и Заимов изкарваха кадри за завода. Кът в Иганово си имаше бойприпаси, те си учиха тая професия, бойприпаси, и на тях им бяха известни всички съставки, с които са работили. Те, те го знаят, и на тях им е лесно. И, и за това трябва. Трябва да, да, има, да има такива. Но мисля, че Тога... има бъдеще за военна промишленост. Държавата да, да, да бъде... Ми, то, военното трябва да бъде държавно, според мен. Защото все пак това е военно. военно. Uh, все пак държавата трябва да го контролира, според мен. де да знам. Не знам точно, но според мен държавата трябва да го контролира. Нека да си има такива посредници да, да има. Да, ама специално за производството имам предвид. Нали? Да се произвежда. Да се, да се контролира, да има контрол. Аз така си го мисля. Не знам. То си има специалисти, има си там такива, ама според мен и така. Както, и, както съм работила и в общественото хранение. А, сега и за готвачи, Образуваха курсови за готвачи, а, обаче друго си е, който си е завършил технику по хранително вкусова промишла. друго си е, друго е да изкараш дни курсови. Защото, нали, а, и тогава, и хем практически, хем, а, хем теоретически, хем и практически вече го прилагаш и го знаеш пък така, с курсови, това, всяки, всяка домакиня, като такова може да стане. Иде <съща> ли се така сега? Друго си се, сега, аз много гледа сега мастер-шеф. Мастер-шеф, дето да. Беше ми, просто аз много обичам да гледам такива. С го чаках да дойди. И, просто, и веднага преценявах, и аз, въпреки, че съм отстрани си викам ето сега това, това ми хареса. Защото той трябва да има и вид, и вкус, и вид, и всичко трябва да има. Просто като окото да ти го хареса, като само да го погледнеш. Всичко си е домайстор да. А какво мислиш, че моите хора разбират ценно за историята на завода, за ролята, която е играл нали, в развитието на района? Имате ли някакво съзнание от това? Ми, някога нашето поколение имаше съзнание. Специално на нашето поколение. Някъде си... до 60 ти набор, до 60 й кой набор имаше. Откъде го до си? Аз до... имах ти това с... съзнание. Откъде идваше? Ми, ми от отвътре, то ти е. Не да знам, може би от родителите ти, че трябва да труди човек. Че трябва да трудиш. ти трябва да го. да заработиш, да го. да. да такова, за да, за да получиш. Не може на готово така да, да ти се даде. Да, за завода съ... самото знаех ти едно... Ми едно... Съзнание... За ни... а завода си го имахме следно, че... аз го имах а, все едно, че не да знам като бащи, като такова си го имахме тук като не си работил другади, си работил само тук ти го обикваш за вода uh -huh. ти го обикваш и затова, и затова като го виждаш, че се руши, та, та боли. то то боли аз просто ма болеши като мина, минеш покрай някой цех и знаеш този, как е работил, как такова е сега всичко в руини, то ти става жално, ти става жално, ти става. Той е като една къща. Аз, понеже нашата къща, нали, а, а, водата е такова, и, и, и изведнъж било ти е хубаво, и изведнъж водата минава и всичко пада. И всичко в руини. И гледаш се, озърташ се и навсякъде пъднали. И разграден двор, да викат хората. И това е така и в завода. И то боли, защото това ти е. си израснал там. Аз нямах 18 години, когато започнах да работя. Как няма да е? То го обикваш. Други не съм работила. Един съм само в завода. И за това. А когато прасваше и в. Нали при да завършиш? Имаш ли някаква идея? Не, мечтата, мечтата винаги ми е била да работя на бюро. И това Господ ми го даде това дълги години да работя. Просто това ми е... А, понеже като съм била малка, като бях малка, ходих, там имах една комшик, тя работеше в кооперацията и ходих при нея, тя работеше на бюро. И това ми е била голяма мечта и аз като такова, да живея в апартамент и да работя на защото нали? като съм била на сел и това ми е било голяма мечта наистина ми е била мечта, която ми, Господ ми е осъществил Може би, така ми е било писано и в че така е живота, в живота си винаги може би, защото много, аз много, много вярвам много обичам аз нямам кой да мразя човек не мога да мразя и който и, и да ми направи лошо и каквото, много да ме обиди, аз не мога да мразя и може би от това нещо... Насякъде вратите ми са били отворени. Просто което съм го пожелала, съм го постигнала. Където да съм тръгнала за нещо, не съм се върнала. Просто винаги ми се избъдвало това, което съм си мечтала. И за децата така съм... Тях съм Юрия. Моята дъщеря, като работише, не ти казах, че работеше в това... В Маратонката и на една машина, такива дето, дето кячи мъжни. И значи, пада, изхвърча едно желясо, и удряса горе в Тавана и пада. Ако не се е поместила, направо върху нея, щяла да падне да я убие. И аз викам не трябва там, викам И какво мислиш? Какъв късмет? Точно управитела. Аз много си го обичам Димитров и и срещам го точно на ъгъла там, където дори си пето, там стола, де е той, де си ходила там стола. И му казвам, и той казва, знаех, че няма сервитьорки няма. Едната в майчинство, другата в а, задържане и няма какво, и, и аз викам, Аби, Димитров, така и така, айде да вземеш моята дъщеря. Тя тогава беше се развела вече. Такова. Викам Зимия, викам че викам Тайта, и на Смяни ходи, викам Това. Такъв така се случи, чак. Притесних се тогава. И той вика, той е така, мика. Още утре да дойде. Да? И още отива на, на, на другия ден, и аз се притеснявам, викам Как ще свикне сега, как така. И веднага И, е остал... и веднага поч да почва да работи. Да, ето късмет. Ето това е. А пък за мен, когато отивам в рецепето, имаше Тинко Бошков, болто да го прости, той беше директор на културния дом. Много възпитан човек, умен човек възпитан. И той много ме харесваше като пех. И, и се ми викаше много хубав глас имаш, божествен глас имаш. И аз излизам от завода, че не иска да ми подпишат писмото за нали, да отида в рецепето. Димитров там на завод 2. И аз излизам и така. И той ме среща. Ето, винага ме среща. вига, защо си така? И аз му обяснявам, че така е така. И той е така ли? Чакай да видим Димитров. Защо пък не иска да ти подпиша? И в това време идва Димитров отдолу, от портала. И той казва, гошо, ела тук. Защо не искаш да подпишеш на това момиче? И той... А, и айте, на портала. Точно на портала ми подписа писмото до се това не е ли късмет? Късмет е да. Ето, това е късмет. Просто. Няма, ето, да няма да. случайност. Всички се познавах, да. то. Така. Да, няма случайност. Еми, аз не ти казвам, че аз като такова, ма познаваха много хора. Аз, да, аз ви на фестивали, като пеях, винаги първо място взимах. Само един път взимах второ място, защото бях болна истинала и даже, не исках даже и да се явявам, ама века, не, ще се явам, каквото ще да стане. И тогава второ место за я взимах, да И то бях Турчен рубини и караш и бях бавно песен. Така е. Живота е... Човек преди всичко трябва да, да е добър и да... За да може да му се осъществяват мечтите. Само, само с доброта и с човечност. Някой си мисля, че като направят нещо ли, не, не. Нищо няма да постигнат за това. Само добротата, само човечността е в човека. Човешко, девека, човешкото в човека трябва да има. Аз сега на децата винаги и на големите им казвам обичайте са двамата. Уважавайте са. Моите, на малките, въпреки че са мънички и, тях, и на тях се им повтарям. Вие сте, брат, че се стричи, няма да са биите. Няма, обичайте са. Така -така. Винаги това им го, винаги повтарям в главата, да им се наслои. Аз моите деца и двете, въпреки колкото препятствия са имали досега, никога не са съскарали двете ми дъщери. Никога. Много си помагат и това ме много марадва. Ето голямата, като си дойде на децата, ще им накупи винаги. За, ся, за лятото и синта ще им купи за лято. Сега лятото, сега като дойде, ще им купи за и синта. Да, им купува по три. Три такова, три такова, тя да не знаеш, там в Лондон са се по три, по три. Mm. Да, потничета, такова. Си, гумени бутушки им беше звала за зимата, такива та, бутуши, тълбувки та, им. Всичко, всичко им купува. Просто, викам, yeah, видите, това... трябва да се обичате и трябва да се уважават. И вие и ви сте две сестрички, обичайте и се уважавате. От това по-важно няма. Това да е се хоро, обичаш и да, да се уважаваш. Да, това е голяма помощ. Идната ще помогне с едно, друго ще помогне с друго. Просто. И никога да няма. Ама много пъти някой път вили как викам: не, да не съм да чула да кажеш. Квото на тебе такова е на какати. Нищо, аз никога не ги деля. Да. Никога не ги деля. А, да. а, нещо искаш ли да добавиш, да. преди да завършим интервюто Ми. за. Само искам да сме живи и здрави. Това е най-важното. Здравито. Да сме здрави. Да гледаме децата, да се радвам на внуците и те, малки ги те да пораснат и тия да се изучат като батковци. Това е най-голямото богатство okay. и това. Благодаря, и, да. че обясни за да. нали, твоите преживения. Да. Пожелавам ви на вас същото и на теб и на сестричката ти. Да се обичате, да се уважавате, да винаги да се разбирате. И да, и винаги доброто да побеждава, злото да ви отминава. Амин. Благодаря.